averiguamos algo O manicomio é fillo do progreso como o tren ou a fábrica Doce anos e 500 metros separan a primeira estación de ferrocarril de Galicia e o seu primeiro manicomio Conxo non é unha paisaxe industrial non hai edificios de tixolos vermellos nin halpóns nin chemineas fumegantes ou fábricas abandonadas Houve unha estación inaugurado o 15 de setembro de 1873 e hai un manicomio inaugurado un de xullo de 1885. Hai tamén unha fábrica de antenas, pero non é aquela que Luís, o primeiro tolo, viu vomitar mestas bafaradas de fume. Un manicomio é a fábrica de cónsul. Tomio e fábrica de Conxo, dicía unha voz de muller ao comezo É un dos sintagmas fortes de Fora A película de Xango Medviñas e Pablo Cayuela Sobre a que falaremos dentro dun anaco Unha aproximación crítica a un escenario de conflitos E a unha memoria ou varias silenciadas Iso será a partir das sete e media aproximadamente Antes charlaremos co crítico e programador José Manuel Sande Aquí no estudio E co cineasta xe o baño a través do teléfono Charlaremos sobre o presente inmediato do cinema en Galicia Un ollo nas pantallas e outro nas políticas, se que asoubo da última legislatura. Escoitas coa FM, a Radio Comunitaria da Coruña, por unha fenda do común no espazo radioeléctrico privatizado. Aquí, Iago Martínez, mande obra excedente. Isto non ten sintonía. Benvida a disimulen. Está... tema de Das Capital, nos días do medo, extraído de Ruido Negro, seu primeiro álbum, abrimos un novo Disimulen. O programa está dedicado ao cinema, xa está dito, pero ten prólogo. Como fixemos no debut hai tres semanas, co parte de guerra do funambulista coxo, comezamos cun hiato. A escritora Resina Vega estreá a sección e consigna Paciencia ou Armas. El título de esta columna no me meó, pero vengo de un post que circula en las redes sociales. Dademe paciencia o armas. Qué mellos frase para expresar lo que acontece. Contén a sorpresa, a carraxe y a necesidad de acción. Porque frente a la llada cínica de instalados, los que tienen vida vivida vida agundo como para desconfiar elegantemente de la condición humana, hay un clamor que indica que algo, definitivamente, se está afundiendo. A miña xeración parecía ter todas as portas abertas. Vín como os meus compañeros, os amigos maiores, atingían a xinha postos de poder e relevancia no chollo este do galego, e unha progresión hegeliana que nos encaminhaba a cara arriba, máis alto, máis forte, máis longe. Por iso non me sorprende de todo a caída. Porque o pensamento agónico, esa pulsión autodestructiva frustrada, ese non suicidado, Estivo sempre aí, como dinosauro. Había pasta, había poder, certa visibilidade. Días moitos ruinsinhos en poleirarse. Agora xa non. Agora aquelas soflamas, aquelas declaracións monolíticas de pureza, honestidade, sacrificio, dan risa ou carraxe, ou ganas de dar un um par de hostias vendadas. Porque agora, a luz crepuscular do derrubo, vence con ireza os intereses ocultos, as miserias íntimas, a preguiza ou a simpleza intelectual de moitos dos que colaboraban en erguer o noso canon sacrosanto. Aí pouco, Fran P. Lorenzo sinalaba a propósito dunhas declaracións en Twitter nas que José Carlos Caneiro se atrevía a minimizar a perda del de país Galicia, como todo o mundo sabe, claramente antigalego, se o comparamos coa leal o de Galicia, que un dos nosos problemas era a omnipresencia dun mismo pertinaz aparentemente conxénito, o boismo o riquinismo. É certo, aquí as hostias veronse sempre en privado, en petit comité, a porta pechada. Ese impostura, ese recorte de arestas pactado, é, en parte o floito da cativeza do espazo, é, en parte síntoma dunha... Puse la animidade dunha sociedade que non foi quen deliberarse da paranoia do acosado, rexeitando asumir calquera centralidade. Dixireu, arriscarse a ser pel roxa, rexeitar a manda que castra e a cubilla. Felizmente, a crise ameaza con reventar esta aparente paz de cemiterio que nos estaba deixando nos xosos. Vance a pique as grandes entradas culturais, os chiringos institucionais gobernados por media ducia, as grandes editoras que dirigían os gustos literarios de acordo con Fendam ben estreito, os medios de comunicación en papel entendidos como correa de transmisión da ortodoxia militante. Se cadra, tiñamos un problema de dimensión, un desecho, un tanto provinciano, de facer como se fósemos en troques simplemente de sermos. A carón do que se esvarela tamén abrolla ob subsiste ou permanece outro xeito de facer. A rede recupera o espaço para a prensa, máis plural, máis aberto a debate, para as pequenas cooperativas editoriais, os celos minoritarios, as edicións digitais, a cultura ofecida de balde para millóns. A rede fai posible depender menos e atreverse máis, nunha interacción que nos volve máis dialóxicos e menos planos. Esa é xa unha galicia real, probablemente a mellor. Vale a ruins condicións sociopolíticas e económicas, unha inmensa minería traballa cada vez máis libre do dirigismo dos moitos machos e algúnas genias alza, cada vez máis afastada do servilismo do poder, máis capaz, xa que logo, de arrumbar a paciencia e de repartir hostias. O lado máis amargo da nova orde parece obvio. Se queres facer que cultura pagático, non hai outra. Camareiras en Londres, dependentes en Hamburgo, limpadores en Canarias. Goso é o futuro das nosas letras. Paciencia o armas. Esa a voz de Regina Vega, docente, escritora e incómoda, ben se ve. Sue é unha das novelas máis interesantes das publicadas por aquí no último ano, Dark Butterfly. Eh, unha vez ao mes pasará por este Disimulen cunha nova entrega de Paciencia ou Armas. Imos logo co cinema, dixemos que ia ser o tema do programa de hoxe. José Manuel Sande, crítico, guionista e programador do Cegai. Boa tarde. Hola, que boa tarde. Bueno, José Manuel Sande é un dos tres, como mínimo, autores intelectuais dunha etiqueta... Novo Cinema Galego Que utilizamos bastante Probablemente menos do necesario Pero bastante hai pre todo dous anos E que últimamente utilizamos algo menos Non sei se si, eh, segue a ser operativo ou non ese concepto Si, sí, sí. repetimos en moitas ocasións Que realmente era o Novo cinema Galego unha operación de, de posta en valor De posta en valor ademais de traballos e autores nunca, nunca de confrontación ao existente E nese sentido como un revulsivo que trataba de entender De alguma maneira as mutacións globais no ámbito audiovisual Había toda unha parte de Casi de defensa da primacia da liberdade Ese, Digamos, de algún modo era o nexo común. comum non? Había, Proponía rupturas no financiamento Nos modos narrativos Nos modos de producción E creo que nese sentido sigue vixente non? E nese sentido todo percorrido incluso por festivais de Boa parte dos títulos non? Que moitos comeñemos en, en global, no Novo cine galego pois pasaron por festivais como Cannes, Marsella, Locarno, Mar de Plata, nos próximos meses veremos traballos tamén en Fucunan, Roma, algúns veñen de Vancouver, Vafici, nos próximos días do Lisboa Bienale, quero dicir, hai hai sentido toda unha serie de, de autores que eu creo que souberon entender a modernidade, todo ese sentido de ruptura e independencia, unha atitude, unha liberdade formal que proponía formas periféricas e algo que me parecía moi interesante o que nos pareceu moi interesante desde o inicio ¿no? a idea de casi de xentes do seu tempo que entenderon os avances a interacción, a cultura, a sensibilidade e toda unha serie de aspectos que, que permitían a sinerxia e tamén a, a plena vixencia casi diríamos por vez primeira do, do cinema realizado en Galicia eh mencionabas algunhas das, das, prazas nas que ese novo cinema galego ou que ese novo cinema galego frequentou e frequentará nos próximos meses. En realidade, nos empezamos a falar de novo cinema galego ou se visibilizou a, a, a operatividade esa etiqueta coincidindo co, pues, coa presenza de Oliver Larson Festival de Camp, por exemplo, ou coa, ou coa presenza antes incluso de, de Peque Varela en Sandals, ¿no? iso eh, aconteceu eh, no marco da última legislatura, pero en realidade era o froito dun traballo feito feito antes. Un dos ele que axudan a, a, a que apareza eso que, que nos chamamos Novo Cinema Galego era un modelo eh, institucional de apoio á produción audiovisual. Segue tamén, Vicente, ese, ese modelo. Ese modelo veo persigido desde o primeiro momento eh, por un continuismo, diríamos, ¿no? certa aceptación, por exemplo, do sistema de axudas que, que existía sistema das xeudas, por outro lado, moderno, non? Con unha procura de pluralidade, de interacción que trataba de atender de algún xeito a época que vivimos e as distintas plasmacións do audiovisual, desde aquel máis de tendencia, digamos, comercial ou industrial aquel, pois, máis radical, non? Aquel que poderíamos entender máis heterodoxo, tanto no contido como na forma. E, nese sentido, sí si que creo que houve unha, unha continuidade eh, logo, logo rota bueno, entre outras razóns, seguramente pola, pola crise e que tamén mantivo unha continuidade en moitos aspectos que pasaban por ser as eivas ou os, os erros que se tivo esa etapa do, do goberno anterior, bipartito, non que era a idea, por pois, un lado, das competencias divididas, que se mantiveron, por outro lado, as fallas na, na internacionalización do, dos traballos, na propia distribución ou exhibición, a dificultade para crear canles, non digo falo máis de resultados que, que da posidade non? as posibles tentativas non? nesa idea de máis de interpretar a época non tal e como, tal e como acontece non? E, nese sentido, sí que creo que houve un, un continuismo, pero que logo eh, vai, como digo, acompañado de, nos últimos anos pois pues, de unha merma orzamentaria, por un lado, e, por outro lado, a desaparición de toda unha serie de iniciativas. Uh -huh. para, que, para situarnos, para entendernos, eh, o modelo de, de apoio audiovisual que, que puxo en marcha o gobernador Iportito antes desta legislatura consistía fundamentalmente en ter dous instrumentos, por un lado, a xencia, que era... A Xencia visual de Galicia que era de algunha maneira o pulmón, cir era un motor de produción e por outro lado, o consorcio de visual de Galicia, que se encargaba máis da digamos da promoción a sí. promoción exterior, a presencia de mercados internacionais, etc. As axudas, no esencial, é certo que se manteñen,, é dicir, a filosofía daquelas axudas, con varias categorías, nas que se apoiaba, pois, por un lado, eh, curtametraxes, por outro lado, producción de longametraxes, de ficción, documental, etc. O que aconteceu no marco desta última legislatura é que eh, esas, todas esas partidas foron perdendo fondos, de alguma maneira, e finalmente, No, no último treito da legislatura Quedaron reducidas tamén o número de categorías Si, sí, efectivamente non é Significativo como no ano 2009 O, o total o total de orzamento destinado a xuda Son 7 millóns de euros Con varias, como dixías, modalidades non? Producción, talento-guión, desenvolvemento Contidos interactivos, curtametrasia, amortización E como, por exemplo, neste ano vixente, no 2012 eh, Esa partida se reduce a perto de 3 millóns de euros, pero únicamente destinados a, a producción. Non? Rachando, ademais, o que era unha das iniciativas non pensadas eh, inicialmente, que era tanto nas axudas que había a longamentaxes digitais, ou tratar de entender todas esas mutacións non? Que, que estaban acontecendo no, no ámbito audiovisual, Eh, digamos todo o que foi a, a creación desas eh, coñecidas axudas de, de talento non unhas axudas pois a maneira das bolsas non que non non requerían unha xusificación contable e que trataban xustamente de favorecer ese traballos periféricos que cun pequeno empurrón si podían desenvolverse e como logo se demostrou ter presencia nos grandes foros internacionais e festivais non? Uh -huh. sobre sobre esas axudas a promoción do talento e a súa desaparición algo sabe eh, unha persoa que temos do outro lado da da liña telefónica xa hacia o baño, boa tarde bueno, Boa tarde, verdad Xacio Baño é cineasta que ainda bueno, antes viñamos comentando que eh, temos o vicio de falar máis do percorrido internacional de Anacos a tua última curta, pero en realidad tens algún outro traballo anterior aínda circulando por, por, por festivais eh, Xacio Baño é un dos tres promotores eh, dun manifesto en defensa das axudas a promoción do talento eran unhas axudas que mm, supuxeron no último treito 140.000 euros, é decir, insignificantes no contexto de, do do aparato de apoio audiovisual da, da Consellería de Cultura e que, bueno, nos dicimos que se suprimiron pero, en realidad, eh, o que se vos dixo a vos en abril de 2012 é que se ian revisar Efectivamente, pois, cando tuvimos a reunión con, con Fasero comunicounos que a intención da GADIC era, digamos, eterno, por falta de orzamento de, de efectivo, digamos, de cash non podían convocalas e querían convocalas pois, xa para o 2013 Todo dependendo se, de se a situación económica, se esta crisis acaba, se merma ou dependendo de múltiples factores. En principio, a, a promesa que en 2013 volverían a convocarse. Uh -huh. Desde entonces hai noticias, non? Ninguna noticia, de momento estamos a espera. Eh, esperemos que cumplan a palabra, eh, que, que as convoquen, porque son ben necesarios para os, para os novos e para os creadores. E se preguntar, por qué son tan importantes estas axudas a promoción do talento en particular? porque son las primeras oportunidades porque no te preguntan quién eres ni de qué andas siendo ni tenemos DNI, hay que tes una productora detrás y simplemente lo que buscan pues son autores, miradas, cosas interesantes de contar que de alguna manera se enedas, se te ayudas, sería difícil de lo a cabo. Yo tío gasote de de que me concedera esa tres, ayuda talento. Es unos ayudas que fomentan a búsqueda... a A, a perder o medo a errar, a equivocarse, non a buscar a a buscar camiños pouco transitados. E son sonas ayudas que a verdade que son unha envidia en todo o solo español, se que falo dos comunitaristas e e todos estes que golles como calle a concepción das ayudas de todo dios, pois como que me comunico que que é unha cousa pois admirable que solamente en Aragón algún algo parecido a isto. Mhm. Mm E, ademais, bueno, eh, habería que votar as contas, pero eh, as, as producións, pequenas producións, hai que decir tamén que a, a este tipo de axudas permitían producir películas en condicións bastante máis flexibles, digamos, das que, das que permiten pois as axudas a producción, que están moito máis dotadas económicamente. Eh, eu creo que boa parte das, da, dos filmes que saíron desas axudas tiveron bastante percorrido internacional, sobre todo se si o comparamos co custo das producións. Non sei no teu caso, Anaco, Por exemplo, cantos festivais leva E cantos premios leva xa Levas a conta Pois pues acabanme de comunicar outra agora en, aquí no se decir, pero De momento levamos como sete premios e eh, Uns vinte festivais en todo o mundo Tampouco leva moito percorrido En festivais levamos de, de abril Que estrellamos Las Palmas, o festival de Las Palmas Pero por exemplo, anterior curta Estereoscopia, que ainda segue no mercado O de festivais Foro máis de 50 festivais Por moitos festivais de todo o mundo E sigue dando alegrías Xa, pois, pues, bueno, para, parabéns por ese premio secreto <risas> E que alternativas quedan? Non havendo eh, este tipo de axudas Que alternativas quedan para, para afrontar ese tipo de proxectos? Pois pues a vontade, a cooperativas, amigos Fazer un grupo de confeitais Que arrememos todos no mesmo sentido Porque a verdade é que as axudas xa non existen eh, bueno, xa non existe, xa non as produtoras tampouco están pola labor de buscar novos talentos ni nada, están pola pola labor de amarrar o que hai e eh, salvando, digamos, estos anos e non apostan casi por novos, por novos creadores eu consigo con caso, me, meus compañeros meus compañeros de viaje facendo cousinhas pouco a pouco eh, buscando financiación privada de de amistades, de, de familia, entre tanto a seguir este bache, a ver podemos fazer máis cousas. Xa que hai votar man de, de extorsión amigos e, e familiares. Sí. O, sí. o manifesto, bueno, foi asinado por moita xente eh, vinculada, digamos, a, ao campo o campo da audiovisual, pero non sei se tivo algún efecto en a administración. Pois, pues, pues, bueno, ao efecto de que xa non recibira, non, non, non somos nin asociación, nin somos nada, simplemente somos xente que tivimos a dimensa sorte de ser eh, bueno, que ter unha subvención a talento, entón como sabemos, o, o importante que foi para nós estas subvencións, non ser que morresen aquí que ninguém falase de defenderse públicamente, non? Entón, un éxito tuxa foi que Fasero nos recibira eh, e nos comunicar e nos dixese calera a postura da administración, non? Eu penso que, que se todo vai ben, centro da galídea tamén sabe que, que, que son as que me funcionaron, eh, proporcionalmente, digamos, en base ao presuposto, eh, que son moi que teño moito pecuri industrial, a maioría, que pois pues eso que, que son necesarias para ter, digamos, a, a horda ben, ben regada e que estas novas novos creadores. Pois pues nada, Xieo, moitísimas grazas por por estes minutos e que xa sorte, se é que a sorte pinta algo nestes casos. Vale, moitas grazas, seguo. Veña, En fin, a desaparición dos, das axudas ao talento é unha das, das reformas eh, que na política audiovisual se deron no, na última legislatura. Outra, tal vez máis importante, non o sei, eh, foi a reestructuración administrativa do, do, do aparato institucional O bipartito, como decíamos antes tiña esas competencias divididas en dous organismos dependentes ademais de dúas consellerías diferentes O Partido Popular fixo campaña eh, denunciando a duplicidade administrativa do bipartito entre outras duplicidades e prometeu nada máis tomar posesión que reunificaría esas competencias O certo é que Esas competencias eh, está por demostrar que estean reunificadas o que se fixo foi eliminar eh, no, no inicio do, do mandato a Xencia Audiovisual de Galicia e continuar eh, manter operativo o consorcio audiovisual pero as competencias seguían divididas. Por unha banda, a xencia galega das industrias culturais asumía, digamos, a, o reparto e a convocatoria de subvencións e o consorcio mantiña, daquela maneira, as mesmas competencias que teñan o bipartito, es decir, se encargaba da promoción e da, comer e da comercialización dos produtos. Iso hasta hai un par de meses, onde, por fin, eh, se crea, coincidindo coa aprobación dos novos estatutos da Agadix, se crea unha dirección específica para a política audiovisual e se suprime, en realidad, por segunda vez na, na legislatura o consorcio audiovisual despedindo a, a todo o cadro de persoal. Eu, José Manuel, non sei se si crees que eh, era necesario efectivamente reunificar as competencias e, se, e se, se fixo da mellor maneira posible. Bueno, a Administración ten que dar, como mínimo, un grado de seguridade, de resposta, non? de continuidade, de proxecto de futuro, de dinamismo, de sinerxias a... Digamos ao sector, non? E nese sentido, sí creo que pode ser positivo esa tendencia á reunificación progresiva, non? Neste caso, a desaparición do consorcio, entendido como a creación ou a tendencia a un organismo único, non? coa concentración, nese sentido, dos, dos esforzos. Pero, claro, a situación non deixa de ser insólita, non? O feito é que as competencias estén divididas, máis estando, ademais, a Filmoteca ou a Tribusión de Galicia tamén eh, vinculadas a, a presidencia, non? Entón, sí parece que a tendencia mantida debería ser cara a un organismo único, se si acaso dividido nas correspondentes áreas ou seccións, ¿no? pero sí que convén esa reunificación progresiva. E a que se debe que, que estean, pois, pues, neste caso, a Filmoteca en un departamento distinto que a Xencia de, la de las Xencias Culturais, etcétera, etcétera? Bueno, como decía antes, pertence ese continuismo ¿no? Unha situación insólita mantida E que, bueno, vai acompañada de outras moitas cousas Non Pensemos que, falabas hai un momento ¿no? Da desaparición da xencia galega audiovisual Pero por aí tamén desaparece todo un catálogo profesional Un portal de visionado gratuito como é Flocos E outras moitas cousas, ¿no? vinculado ao consorcio Antes de tempo, desaparecen os programas DOCS e CURTA Se suprimen as bolsas de formación Unha revista como Audiovisual Galego non desaparece tamén no 2009, que tamén bueno, non deixaba de ser unha revista de carácter institucional, se eliminan convocatorias dos planes de apoio da televisión de Galicia, hai un abandono do programa educativo audiovisual nas aulas, agardemos que, que temporal, e das propias axudas a festivais. Nese sentido, digamos que todo, toda esta merma económica eh, está incidindo... Na, na perda de, de, de actividade do sector en todos os ámbitos non? e eu creo que, que si sería si con, conven, convendría ese, ese organismo único non? e con todas as cousas que, que acarrea todo o que deberíamos solucionar nese sentido non? tanto crear fórmulas de exhibición e difusión dos traballos a propia entente coa televisión sin unha estructura propiamente de dependencia as colaboracións externas ou a procura de aliados en produción, coproducións si e demais, é dicir, a idea de ese sair fora, non, non, non ensimismarnos, o fortalecemento de festivais especializados, o apoio a formación, é dicir, hai aí toda unha serie de cuestións obviamente mellorables. Por fortuna, a legislatura remata. Eh, o día, a partir do día 22 de outubro haberá que poñere en marcha outras políticas. Non sabemos de momento quen as porá, eh, pero por desgraza nos programas electorais que poiden consultar unha intimamente non hai demasiadas medidas concretas en horizonte para reordenar o audiovisual. En calquera caso, pechamos este capítulo de políticas eh, do audiovisual en Disimulen, imos facer unha pausa musical, imos escoitar a, a Frances, a banda de Carballo, un adianto do seu segundo disco, Campanas de Fogo Rosa, que publicará Limbostaro da Zanove de Novembro, isto que xoa é apartamento alquilado. Encaramos xa a segunda parte deste Disimulense sen sintonía en CoacFM A radio comunitaria de todas na, na Coruña Se sabes que nos podes atopar en www.disimulen.com Ou escribirnos o seguinte enderezo Correo arroba, Por suposto, tamén atendemos case 24 horas nas redes sociais Comenzábamos aí aproximadamente media hora Cunha voz de muller e unha consigna O manicomio e a fábrica de conxo En 1973 En 1973 ando persoal administrativo, médico e auxiliar, casi 200 persoas traballaban no manicomio de Conxo. 113 cuidadores, 8 lavandeiras, 7 costureiras, 6 albanéis un ferreiro, un fontaneiro, un panadeiro, un electricista, 3 carpinteiros, 2 perruqueiros, unha perruqueira, un pintor. Un zapateiro Un cociñeiro Dous axudantes de cociña Dous pinches de cociña Daza oito traballadoras de limpeza Seis jardas Dous jandeiros Un veterinario Dous mozos de almacén Un encarjado do bar Unha encarjada da biblioteca Dous boticarios Seis asistentes sociais Un supervisor de laborterapia Oito monitores de laborterapia tres terapeutas ocupacionais e un capelán. Na táboa de persoal de 1973, os 1400 duentes de Conxo non constan como traballadores. Xiang Gómez Viñas é un dos directores de fora xunto con Pablo Casuela. Boa tarde, Xiang. Diga o que diga esa voz de muller, e diga o que diga a táboa de postos de traballo de 1973, o manicómico o manicomio de, de Conxo si era unha fábrica, non? Si, sí, efectivamente. Bueno, antes de nada, eh es, escrito escrito moi baixo todo o que me contades, non sei sé si se é un problema técnico ou o cal é o problema, pues pero bueno. temo que si sí, que é técnico e ademais non o podo resolver ou non sei resolvelo. Vale, bueno, nada, escrito todas as imixens para poder responder. <risas> Eh, bueno, no, eh, por lo que preguntaba, es pues, efectivamente, ¿no? O, o manicomio pues un poco era non un solo a, a fábrica de Conxo, sino un punto de referencia, digamos, eh, da entrada da lugar certa idea de modernidade en en Galicia, ¿no? De algunha maneira ao longo da, da realización do filme fomos fomos descubrindo que Conxo, que hoxe en día pois un barrio absolutamente periférico, eh, cruzado por por circunvalacións e autovías, no século XIX, sobre todo, XIX e XX foi un, un centro importante non de, tanto para entrada, por exemplo, do ferrocarril como de ideas innovadoras e, de, digamos, unha certa idea de protección social ou de cobertura social era que estaba por trás do manicomio pois, na súa fundación, cara 1885. Uh -huh. Porque, iaxe dicir, a metáfora, digamos, ten unha lectura case urbanística do, do manicomio como eh, centro organizador da, da vila, pero ten eh, outras lecturas, na medida en que, eh, como a fábrica, é tamén eh, escenario de conflitos que atravesan eh, a sociedade, digamos non só o, o manicomio, non? Sí, efectivamente, no? bueno, un pouco esa eh, hablando eh, un pouco de como foi o proceso de de confeccionando filme. Eh nos la eh, pues, película foi un pouco como un proceso de aprendizaje non, para para nós e, e un pouco fomos dedicando de, de que maneira pois o ao longo historia história da institución Eh, digamos que non é unha institución Ainda que sempre se fala do manicomio É unha institución pechada ou autónoma eso non significa que se xa impermeable non? Entón boa parte das historias da, da historia política Da historia contemporánea de Galicia O eh, Estado español entrou Entrou tamén en coenxo De feito, aos momentos de maior situación política eh, Ali dentro, como pudo ser pois, Na época da República Ou no autor do franquismo non? Na, na reforma que un pouco o punto de referencia da, da película, eh, pois, eh, deixanse sentir non de que, maneira, de que maneira en Conxo. Então, efectivamente, é eh, un pouco intentar, non, non era a ideia inicial, pero ao final a película un pouco reflecte eh, certos, certos pasaxes da historia contemporánea de Galicia a través desta institución. Uh -huh. Para situarnos, como chegades hasta aí? Quero dicir, que foi o que aconteceu en Conxo eh, que vos seduce ou que vos move a empezar a investigación, coa que empeza propiamente o filme, non? Bueno, iso eh, A ver, a, a, a primeiro contacto é de, é de Mario Cebreiro, bueno, co guionista do filme, un pouco xunto a Pablo Casal son os promotores un pouco da idea, é, que embotaron para diante todo isto, que logo me propuxeron a mim tamén. E, bueno, pues, María eh, foi a unha charla que houve na primavera do ano pasado, en Coenxo, no Centro de cultural, se chamaba A memoria silenciada, ¿no? Entonces, alíbo unha charla, na que participaron psiquiatras como Antón Seoane e Emilio González, ¿no? Que bueno, Emilio se cabra un dos dos protagonistas da película de alguama maneira. Y y bueno, un pouco foi destacándose de desta circunstancia, ¿no? De de de que maneira, pues pois, había unha serie de acontecementos que mh, puñan en cuestión A, a suposta, a, a, digamos, autonomía ou autarquía de desta de institución. E, bueno, y, y o proceso máis importante, como dixen antes, foi o proceso da reforma, non? Que, bueno, sería complicado de resumir, porque ni siquiera eh, a tal hora son capaz de, de digamos, de definir con trazos moi concretos. Pero, bueno, básicamente foi un proceso que, bueno, unha serie de médicos progresistas que chegaron especialmente de, de Oviedo, non? de ser despedidos ali, que, que procuraban pues, unha idea máis, máis renovadora, non? De unha institución que xa na época o franquismo era un auténtico presidio psiquiátrico, non? Entón, digamos que había unha idea de achegar ao, aos doentes a, a comunidade e viceversa de que non fose aquelo un espacio estritamente cerrado que se diminuíse o número de tratamentos digamos, como os electroshocks ou o máis persuasivos, eh, tamén que se diminuísse a medicación. Eh, digamos que eran medidas eh, que, que, que de alguma maneira eran complicadas para asumir na época para, para o goberno franquista, no? neste caso, e que foi pues, fortemente reprimido cara ao ano 75-76 con unha serie de despidos no? que foron bastante nomeados na época apurando un pouco a metáfora sería algo así, bueno, unha metáfora do, do destino fatal do antifranquismo na medida en que a transición de unha maneira supuxo a represión dunha cultura política e a volta á orde, non? Perdón, se pode repetir é que estou escritando moi, moi baixo. No, dicía que, e é unha idea que está suxerida tamén no filme, que ese proceso é paralelo, metáfora, do, do propio proceso da transición, na medida en que foi o final dunha cultura política, cultura política antifranquista e unha volta eh, a represión e unha volta a unha nova orde, que pasou aí, sí, sí, sí, eh, é, moi, é moi similar. Non? Sen dúbida, claro, un pouco tamén é ese momento de agitación que Que, que está acompañado por lo que pasa fuera también en Manicóm, porque claro, también son las mismas instituciones políticas y sindicais que, que defenden defendemos derechos laborales o los derechos de bueno, la lucha más nacional popular en aquella época, son las mismas que están dentro, ¿no? Igual que na, na República é a propia CNT que en, que encapitanea un pouco toda a luta, então todo ese ese digamos esa movilización en un momento tan perdón, esperanzadoras, mesmo de, de, de expectativas democratizadoras, eh, foron un pouco, si, de, digamos, exterminadas de unha maneira bastante drástica no caso de Conxio, de unha maneira se cadra máis, eh, diría eu, máis fina, eh, pois non o resto do, da actividade política da época, non? Con un pouco unha desmantelación mm, paulatina, pero bastante drástica de, de casi cal que era proceso de... De contestatario E uh -huh. de emancipación, efectivamente Chávame atención esa medida ao título Seguro que, que ten un sentido que eu non dei detectado non? Porque precisamente unha das ideas do filme que non hai un fora sinón que os procesos se insiste tamén, algúns dos personaxes non hai diferencia entre digamos a loita polos dereitos laborais e a loita polos dereitos asistenciais non? É dicir, non, o, o, non hai un fora da loita de clases polo tanto o manicomio non é tampouco un fora da sociedade non? a que responde ese fora do que vos utilizades no título? <risa> bueno, eso, non sei se hai unha resposta así moi, moi clara é o mesmo personaxe que fala eso que distibe, que Emilio González tamén dí que, ao final, a película, ainda que eh, non foi por iso, non? por o título anterior a, a nos dar con documentos documento, que, que, bueno, que un pouco había de seguir fora do manicomio, non? que a, o manicomio é un pouco o espacio de referencia cando se fala da psiquiatría e da, e da loucura non? en Xerar en Galicia e noutros partes do Estado, pero que realmente que, o, que, que a vida está fora, entón que é necesario ese, digamos, esa relación, ese encontro. Entón, un pouco, eh, a idea pode ser esa, non? E tamén pode ser un pouco a idea inicial, non? En acá a película cambia, cambeou bastante dende o seu planteamento inicial, tamén polas propias dificultades que nos atopamos, pero a idea de, digamos de que nós dende de fora, non? Dende fora achegámonos a esa realidade e un pouco tamén explicitar a nosa postura, nós non queremos, non ofrecemos na película ningún tipo de, de narración, omnisciente intenten nin procuramos eh, ofrecer, digamos, unha, unha unha reflexión pechada, do que ali pasou, eh, entón tamén esa distancia, ese cadra, que marcamos con, ese, con esa denominación. Uh -huh. Puximos escoitar outro fragmento da pista de audio do, da película e agora seguimos falando. Vale. El tratamiento ideal para todo enfermo é un trabajo rehabilitativo con, con seus su, beneficios, que aquí non los tiene. ...porque yo soy uno de los más que gano... ...ganamos tres de labor terapia mil pesetas... ...los otros 200 300 400 ...a la semana, a la semana... ...o sea que es... ...ya le digo, no es un trabajo que esté retribuido... ...entonces con un trabajo, un, retre, un, un trabajo retribuido... ...que dé para vivir... ...porque también si ponen a un obrero en la calle... ...si me ponen a mí en la calle... ...que yo ahora estoy en condiciones de estar en la calle... ...si me ponen a trabajar... Y tengo que vivir en una casa sin agua, sin luz y sin váter, como he vivido antes de venir para aquí, trabajando como negro en las minas, y en una empresa mecánica y de pico y pala, y ya le digo, viviendo en una casa sin luz, sin agua y sin váter. Eso no es justo tampoco para el obrero, porque el obrero es el que mantiene el país non son os jefes del Estado, ni os gobernantes los que, los, que, los que dan vida ao país son os obreros, que trabajamos para ellos e viven mejor que nosotros con todas as comodidades Que fala con tanta lucidez un dos internos do, do manicomio, en este caso incorporado a afora, a película de, de Xan Gómez Viñas e Pablo Cayuela a través do arquivo, arquivo que en este caso eh, é un arquivo audiovisual e tamén literario sobre isto, Xan eh, vaixe preguntar a José Manuel Sande que temos aquí no estudio de CoacFM E parabéns polo voso traballo Tiña un, un par de preguntas Por un lado, a min fora suxíreme casi un Un retrato de época, non, referido a, a antipsiquiatría, a todos os momentos de base horizontais, anteautoritarios, non, sobre todo referidos a, a transición. Nese sentido ti consideras que fora, dalgun xeito, é tamén unha historia das ilusións malogradas nese período, entendido como punto de inflexión na nosa historia recente. Un bueno, boa, pues... Eh, non sei, supoño que hai literatura lecturas sobre, sobre un filme, non, sobre calquera texto son son varias e non hai ninguna nin dúas. Eh, de partida non non penso que non é exactamente unha das nosas preocupacións centrais, non, na, na película, pero algo hai, obviamente, algo hai precisamente porque bueno, porque o, o, o centro da película un pouco é senón tese profesores de, de desmantelamento de eh dunha serie de ideas, non máis alodo dos despires, máis alodo da represión, son dunha serie de ideas de unha, digamos, unha proceso democratizado radicalas que se veñen en abaixo. Entón por suposto que hai algo diso, pero bueno, tampouco non Penso que non, tampouco nos interesa especialmente, digamos, tratar este tema e este período como algo pechado, non? Eh, digamos que do que aconteceu en Conxio, a, a reforma, saíron freitos, pues non? Dice na película a lei de sanidade de 1986 no capítulo de xiquiatría escribe a xente que esteve en Conxio, eh, por exemplo, alguns espíritos como os de Ramón Mucharaz crearon, crearon jurisprudencia en cuanto a a posibilidad de los trabajadores de criticar a su empresa, ¿no? Porque foi el hoy foi expulsado por, por, por criticar a a etc. etcétera, ¿no? Y en entón, también creo que nos interesaba conectar esas ideas también con presente, ¿no? Con procesos posteriores que se ven hubo una, una represión eh, eh, o que chamaron una contrarreforma muy muy severa digamos que, que de alguma maneira terían que con, con, conectar con, con procesos emancipadores que, digamos, que deberían chegar a, a, aos nosos días, creo. Sí, eh, o traballo semella me leva na procura de, de materiais, non? E tamén a partires do, do, do uso que facedes dos, dos espazos, non? Da impresión de que todo ese proceso de documentación, como dicías ti antes, además axuda case a unha perspectiva múltiple sobre Conxo, non? A idea de, bueno, que aporta unha lectura aberta, participativa, subjetiva, non, ao espectador. Entendo que era ese o objetivo, non? E que nesse sentido hai unha renuncia a un relato histórico concreto. Esa sería como a primeira pregunta e unha segunda que me interesa bastante Como foi a reunión de todo ese material y a propia procura, non? Y uh -huh. si poderías facer incluso os descartes, non? Das cousas que quedaron ou o que seguramente uh -huh. darían para outras moitas películas, non? Sí, sí, bueno, eso non vou preguntar, gram pas falar mo non? Eh, sí, efectivamente, em eh, vas a ver en tanto a, a, ao material, non? A esa procura de esa procura de material, pois pues, foi foi, sí, foi Foi moi, inter... foi moi importante, non? É, é, efectivamente, damos con materiales todo, de, de todo tipo, non? De, de alguma maneira, eh, de gravacións no superhóiito hasta, hasta programas de televisión, eh, periódicos, non sei, fotografías, etcétera, etcétera, non? Entón, o... Um, un pouco... digamos que a... Eh, o que quedou fora é pues, eh, eh, bastante, pero bueno, está en de alguma maneira na estrutura da película. ¿no? Eh, como, dices, como decías na primeira pregunta, perdón, me estou un pouco entre as dúas, eh, a primeira pregunta, pois, pues, eh, sí que hai unha renuncia ¿no? a ese relato concreto, a ese relato eh, consciente ou cronológico. De alguma maneira, nos eh, amosamos unha serie de documentos, unha serie de materiais, intentamos que sean materiais fallen por sí propios, non obviamente están están escollidos, non, eh, non tiene todo de, escolle, de todo es renuncia tamén, então eh cando decidimos poñer algo e eh, por algo, pero intentamos eh digamos respetar a integridad de ese material, pois menor cortes posibles, pois menos eh Co, coa menor eh, inserencia posible, de maneira que ese material fale por si sí propio, non? E, e a contactar uns con outros entendemos que ten que xurdir algo e ver, igual en xurde, pero esa era non idea, e que se xa o propio espectador que a reconstruan a súa cabeza, non? Un pouco eh, deixar espacios abertos, lagoas parecíanos importante, non? Eu creo que en qualquer filme, pero un digamos unha narración demasiado pechada, non sei xa, ata que punto pode ser positiva, en delogo nós son tiñamos unha idea ni atemos completa de de que é o que pasou ou de como hai que interpretar o que ali pasou. Entón un pouco, a esos segundos sobre a procedencia dos archivos, eh pois pues, eh, vamos a ver, quedou fora un, un montón de, de material, ¿non? De por exemplo, cando já estábamos casi cando a película foi houve unha un encontro pois pues, moi insólitpa nós que foi que Un, un auxiliar psiquiátrico que se al ali na época, Xema Ferreiro eh, bueno, vimos con él por unha serie de avatares e resultou que tiña un baúl cheo de, bueno, unha caixa unha maleta chea de, de, de, de recortes, de fotografías de unha cantidad de enorme de, de material interesantísimo ¿no? entón, claro Eh, un momento que hasta nos, pre, nos plantexamos ¿no? de que maneira isto eh, o sea, é, é respetuoso non amosar todo isto que nos ajudou tanto pero, pero de alguma maneira creo que caeríamos no que película non pretende ¿no? en crear unha especie de historia oficial, e quedou un pouco así pero bueno, en todo caso me parece interesante os momentos porque a película de alguma maneira ten algo de tamén creo que de, de recolleita colectiva porque ya, vamos, praticamente todo o material que atopamos Eh, procedía dos arquivos pessoais de xente que estivo implicada na propia historia de Conxo, a grabación de Muncharazes, da súa viúva, o moito material no Pasol de Mille González, o a grabación do, de, de Superoito é de, de Manol Abad, un, bueno, naquela época cineasta de un grupo amateur e militante que se chamaba Imaxi, e que de, un, de unha outra maneira ou outra facía parte de todo este proceso. entonces tamén quería destacar que, que a película é posible, sobre todo tal como se deseñou finalmente, gracias a, a toda esta chega desinteresada e sobre todo entusiasta non de toda esta xente. A mín eh, hai unha cousa que, que me intriga e que me gustaría que nos explicases. Así como a, a, a película o comezo, digamos, amosa toda a tremoia en todas as escenas nas que ides colocando todo ese material de arquivo sobre un fondo negro, Digamos que anuncia a distancia que estades tomando ¿no? eh, Con respecto a historia Pero logo tomades unha decisión Que pode, pode entrar en contradición con eso Iso ¿no? o sea, que quero que me expliques Que utilizar unha voz en off ¿no? Unha voz en off que moitas veces sen información Ou se limita a enunciar textos que vos utilizades Que forman parte tamén do arquivo de Desse arquivo heteroxéneo Pero que a veces... En ajuda a decodificar unha imaxe ou mesmo a enfatizar unha determinada lectura dunha imaxe Por que toma desa decisión de, de utilizar esa voz en off? Bueno, pois, pois a ver, nunca pensei así desta maneira, efectivamente non, non, creo que en tomos unha voz en off, evidentemente se identifica con, con nosa posición pero é unha vozen máis mmm, dubitativa, non? Quer decir, creo que non é unha vozen que que afirme nada con moita rotundidade, simplemente eh creo que vai un pouco na idea, non? Nesa primeira persoa plural que emprega de de, de como nós nos, nos o equipo de de realización nos vamos achegando a ese material, non? Então creo que intento tamén facer parte de esa investigación, desa idea de, "pois pues, somos, íbamos, topámonos con isto" ir de alguma maneira ou casi a impresión que nos que nos que nos ofrecen cada un dos personaxes, cada unha das historias. E é posible, claro, que, que que digamos que vaya contra esa especie de, de documental máis puro, que simplemente de, de, de colocación de unas imaxes, non? Pero, bueno, creo que tamén, de alguna maneira, intenta poñer en cuestión certas imaxes, ou ¿no? a idea de que as imaxes son todo. E, claro, unha imaxe, pois pues, tamén, digamos, que permite unha interpretación de razón que se cabra, pois pues, si sí, vai un, un encontrar un pouco no sentido de decir, bueno, pois pues, si estás interpretando xa estás condicionado a, a visión do espectador. Pero creo que aí un pouco pode axudar o feito de que se xa unha voz como digo, sinuosa e nada, nada omisciente ¿no? nese, nese caso. Uh -huh. Non era un reproche, evidentemente, era simplemente unha dúvida no, no, porque nada, identificaba, identificaba por digamos, decisións eh, que ían en favor desa de distancia, ¿no? por exemplo hai un momento no que un dos personaxes en off neste caso, pero un dos personaxes que coñecemos xa, cando chegamos a ese momento da película, eh, eh, el mesmo prevén o espectador digamos contra, contra o perigo de tratar coa memoria, ¿no? dice, bueno... Me, estamos traballando coa memoria e na memoria nunca se sabe onde está a original e onde está a copia non? E, bueno, me parecía que había decisións de ese tipo moi saudables, por outra parte, para a película de, de distancia e logo, bueno, pois pues a min como espectador me, me, me intrigaba a, a decisión de, de utilizar a, a voz off que efectivamente, como te dís, non é un narrador omnisciente senón é máis é un narrador encarnado que, que vemos na pantalla non? Non, é, non é unha voz divina que, que resolve todas as, as claves da película Por certo, onde se viu e onde se vai poder ver? Bueno, pois, no sentido, temos así un, bueno, unha boa nova <risa> Por iso bueno, pregunto <risas> A película foi seleccionada no, no festival de, de cine documental que en Copenhague que chama CPH Docs ou algo así unha sección que chaman New Visions que bueno, non é a sección oficial, pero tamén era unha sección de competición e ali vais a proxectar pois os días un, dous, nove e 10 creo, de, de novembro. Entón, pois, bueno, eh, supoño que queda longe para a maioría de xente que, vaya, que nos está escoitando, pero, bueno, en, en todo caso, pois, eh, sería, digamos que a, a, a estrella oficial da película sería esa, no, ainda que, ainda que xa en pasos, digamos, privados ou previos, que xa se proxectou no cineclube e, conxo, pero, bueno, a película, digamos, a metraxe final, a, a, a estera oficial seria ali. E logo, pues, tamén teremos un convite por parte de, de Martín Pauli, que eleva a sección de Cine Galego de, de Cine Europa, o festival que se celebra en Compostela, de novembro, eh, pues, para poñen ali. y en principio, pues, son as dúas as dúas cipes, nos enviámosla, eh, pues, adiós os festivais eh, montáis, e, bueno, tamén, pues, estamos a espera, e eh, eh, si senón, pois, pues, intentare normal, tamén movernos xa má aquí no territorio galeo onde podamos e onde a xente que moi ben, pois, nada, non está nada mal para comezar o percorrido da película parabéns polo traballo parabéns polas datas de, de estrela tanto aquí como fora eh, moita sorte no, no percorrido internacional veña, pois, moita gracias Beña, a un saúdo e nada, despedímonos tamén de José Manuel Sande Moitas gracias por vir e até a próxima Me Agradecido polo convite Até a próxima Até aquí chegou o terceiro Disimulense en Sintonía Mil grazas por estar aí E até o próximo Luns Que nos vemos, nos coitamos se queres De novo aquí, en coaque CoacFM No 103.4 FM ou en streaming A través do web de emisora, de sete a oito da tarde Despedímonos con Flamaradas Alias de Daniel Magallón E un dos cortes de Cancionero Saturnino Somos los enamorados Abur Por favor, atendnos casos, somos los enamorados. Somos los enamorados, somos los enamorados. Más camino, más camino, que aún no estábamos cansados, que aún no estábamos cansados, que aún no estábamos cansados de los huesos morados, de las drogas baratas, de las balas de plástico y la saliva regalada la saliva regalada, la saliva regalada. El perfume y el peinado lo traemos preparado de casa, el perfume y el peinado lo traemos preparado de casa la surijaja no la sonija se hagatado pensando que no será pensando que no se amará pensando que no se amará no claro lo que ama se extraña que un meca permiso para pedir lo que nos han Lo que nos vimos tu má, lo que nos vimos tu má Por favor atrai nos